От музика първата част на предаването Хоризонда Обед към архитектура сега и то като начин да се осмисля миналото и обществото. Паметта погледната през социалните и историческите аспекти на мястото. Мястото е площад Александър I в София. Темата е Българската история, 1944-1989 година. И в студиото е един млад български архитект Любомир Пейчев, който се дипломира в Берлин, а неговия дипломен проект е представен в момента в студио проектиране в изложбата до Европа и назад. Тя събира дипломните проекти на български студенти по архитектура, направени за Европейските университети, където те учат и завършват. Добър ден, Любомир. Давайте. Първо, как намирате това заглавие до Европа и назад, намигване към Алеко Константинов и неговото до Чикаго и назад. Всъщност назад не е ли пресилено казано? А има ли всъщност завръщане? Ами има някой от дипломатите, които са представени на изложбата, са се завърнали в България а, и живеят тук и работят в България. А, завръщане е в смисъл, че се нуждаеме от диалог и че по този начин се опитваме а, да покажем проекти, които са за България и са в чужбина на българска публика, което е изключително важно, защото а, според мен се правят много неща извън България, за нея, а те не се забелязват в самата страна. В как мина вчера представянето, видях дискусията в интернет и забавната констатация, че от всичките работи на български студенти по архитектура, които учат в Европа, няма разработка на нито един мол, пазарно <laughs> пространство. А това, както знаете, тук е основното нещо, което се строи. Плюс жилищни сгради за новобогаташи. Ами, за вас от това. Да, това е много важна тема. А, в този случай има и проекти, които са за градостройство, което също е изключително важна и болна тема за България и за София, защото според мен градостройство а, абсолютно липсва тук. И проектите по принцип а, са на много различни теми. Има няколко проекта, които са на, за а, градостройство. Моят проект, който е нали, за централната част, площад Батенберг, а, има. има Проект за библиотека, има проект за читалище. Няма замол, за наистина. Няма замол. За да. Не. Така, че Чемол е много сложна тема. МОЛ е сложна тема. Съвсем политическа тема също така. А вашата работа е свързана с осмисляне на пространството под и около бившия мавзолей. Това е всъщност проекта, с който се дипломирате в Берлин. Да. Вие си представяте нещо на мястото на липсващия мавзолей, така ли? Mm, да. А, аз си представям не нещо, ами нещо точно определено, какво трябва да се случи на това място и не случайно на това място. Защото то е... то е много... А, значи, ако трябва да почна малко по-общо за идеята за моята тема, а, е, че преди 20. Значи миналата година се навърчиха 25 години от паднането на бернинската стена, и според мен е достатъчно дълго да време да се да обърнем поглед назад и да видим какво се е случило в България. И какво ни сме направили за просмислене на, из... близ... на нашото близко минало. И ако трябва да, в, а, ако трябва да се в. Какво сме направили, взривихме в Золея? Да, да. Забихме... голямо правя. <laughs> да, ами, това е от негативните неща. А, по принцип сме... Ам, според мен едно общество трябва да се... да се види как излежа едно общество и на, на какво ниво е то. Трябва да се, се вижда по начина по който то гледа към своето минало и как се идентифицира с него. А в България обществото е разделено изключително на две. А, и според мен... тук... Uh, проблема е, че хората ги е страх да се обърнат и да поглядат към тях минало, и всеки го гледа от неговата собствена перспектива. Uh, за това моята идея беше, че трябва да се направи един институт, както го има в много от останалите бивши, бивши източни uh, източн европейски държави. Uh, един институт, в който да се събира всякаква информация от това време, която uh, истории, артефакти, uh, която да се да се събира на, на това едно място, да се архивира, да се документира, да се, Обаче да, се ам, ам, да се обработва, да се осмисли кое е важно, кое е истина, кое не е истина, в смисъл, кое е доказано, кое не е доказано. И всички тези, ам, цялата тази информация да стои на едно място и тя да се показва, тя да е достъпна до нашето общество и това според мене а, а, няма друго по- осмислено и правилно място за... За това да се случва освен на място на бившия мавзолей. Сега подобни проекти за осмисляне на миналото и концептуализиране на миналото е имало а, и на, на ниво литература или литературна археология. В случая, вие говорите за сграда. Сграда, в която има, аз видях проекта, а, има една дупка с очертанията, може би, на вече липсващия мавзолей. А, и сграда. От която да може да се влезе надолу към да. подземята да. на Мавзолея и да се прави нещо като археология на значи аз и... историческото познание, така. Значи сградата е разделена на две. Едната част е а, институт, който се занимава, нали, точно с, ам, с събиране на информация, където има зали за осъждане, библиотека и архив, и другата част е музей. В тази музеална част, аз поне си я представям така, че останките на мавзолея, които все още са там, ця да се разкопаят и да се покажат като един артефакт, като едни от най-важните най останки от миналото, като доказателство какво, е, какво се е случвало според мене. Един бункер с... с Руска техника от 40-те години, която е забалсамирана на тяло, е достатъчно интересен артефакт, за да показва в какво време сме живяли. Така. А, а, тази ваша идея а, беше ли повод за интерес от страна на някакви български градоустройствени власти, включително, защото аз изпълням поне няколко крупни скандала, свързани с конкурса за да. а, централна градска част. Някои заинтересували се от хората, които взимат решения за тези неща? Ами, заинтересува, заинтересуваха се от един сайт, където пишат, казва се, Баница. Да, името е смешно, но по принцип сайтът е страхотен. И е за, да кажем, младежки сайт за децата от прехода. Да Т.е. децата в непреходе да се заинтересуваха, се заинтересуваха и Те се още не си в позицията на хората, които взимат решения Ами за съжаление, да, за съжаление не, не но, но по принцип а, интересното е, че а, че са дейни и че пишат и че се интересуват и че усмислят неща а, От тук нататък какво? 30 секунди? От тук нататък Ами според мен е най-важното да, да, да се създаде диалог на тази тема който е конструктивен Конструктивен. Яка конструкция на диалог с добри архитектурни основания. Така да завършим. Благодаря на Любомир Пейчев и успех в начинанията.